Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Mannen med den gyllene pistolen. En James Bond-titel, men också verklighet. Muammar Gaddafi hade en gyllene pistol alltså. Det ska ni få höra mer om snart. Men Saddam Hussein, ja, han hade flera- de två diktatorerna fick de där som tack för att de varit duktiga och storhandlat vapen för statskassor som användes att göra vanliga män till ledare och stora män via vapenköp. Och så fick de alltså leksaker. Några gyllene, de flesta dödsbringande och dyra. Men den verkliga pojken med guldbyxorna är prins Bandar bin Sultan bin Abdulaziz Al Saud den saudi-arabiska prinsen och föredatta Washington ambassadören. Ja, han fick ett helt passagerarflyg, en jättelik Airbus målad i Dallas Cowboys färger, prinsens favoritlag i amerikansk fotboll. Det och några miljarder blev en klapp på axeln för prinsens hjälp med världens dit till största vapenaffär, där brittisk industri fick sälja för över 40 miljarder pund, nära obegripliga 500 miljarder kronor till Saudiarabien. Ett land som idag sprider sina inköpta vapen till flera grupper som är inblandade i grannländernas inre konflikter. Så stabilitet, ja det blir inte ofta resultatet av stora makters och stora mäns vapendek. Men även i det lilla blir vapen till verktyget för att verka mäktigare. Minns till exempel mordet på en 15-åring i Malmö vid nyår. Det första den sörjande fadern sa till mig var Varför görs inget åt alla dessa vapen? Och sen, jag kan inte bo kvar här i det här landet. Men i hans gamla hemland, Irak, kapitulerade regeringen i veckan inför vapenrikedomen i ett land där folk blivit fattiga av våldet. En ny lag gav i veckan alla hushåll rätt till ett handeldvapen. År av import av vapen har skapat spiralen där egen säkerhet bäst skyddas med skjutförmåga. Nån sitter säkert med en gyllene pistol. Och några har skaffat guldbyxor. Välkomna till konflikt. I vapenhandelns bakvatten, korruption, konflikter, destabilisering och deformerad demokrati. Reportage från Mexiko där mardrömmen av mord förvärras av vapenhandel över alla gränser. Hör handlarna, smugglarna i USA och de som drabbas i de aktuella områdena för kriminella massaker i Mexiko. Och följ med till Belgien och hör vapensmedelna och fabrikerna bakom en urskiljningslös export. Och sist sydafrikanen som anklagar Saabs flygaffärer för en förstörd demokrati om en handel till ett alltför högt pris. I had always viewed Sweden as an incredibly altruistic country and then for a country that had been at the forefront of the peace movement laissez-faire approach to its own arms companies and the way they conduct their business came as something of a shock to me I must admit. Andrew Feinstein, författaren till boken som står i centrum för internationell debatt om vapenhandeln, har som så många andra förvånats eller chockerats över de upprepade avslöjandena kring svensk vapenindustris affärer och svenska regeringars låt gå inställning Nu senast gäller det, som ni säkert hört mycket om den gångna tiden, de svenska planerna på en vapenfabrik i Saudiarabien. Vi ska återkomma till det och till Feinsteins bok The Shadow World, skuggvärlden där internationell vapenhandel pågår. Och det är en handel som hamnat i skuggan just för att de som deltar i den, vapenindustrier, handlare, köpare och politiker, inte har intresse av insyn. Vapenhandeln i världen växer och dess konsekvenser lika så. Experter räknar med att den svarar för nära nog hälften av all korruption i världen och att den dessutom förvärrar konflikter och kriminalitet. Det ska konflikt handla om idag. Först ska vi till området kring Rio Bravo, gränstrakterna mellan USA och Mexiko. I våras invigde den mexikanska presidenten en jättelik skylt byggd av tre ton beslagtagna automatvapen med en vädjan riktad till den amerikanska sidan. No more weapons, inga mer vapen. För de amerikanska vapen som föres in i Mexiko utgör en gränshandel som bidragit till att göra konflikten med Mexikos knarkarteller direkt systemhotande. Nästan 50 000 personer har fått sätta livet till de senaste fem åren. Och bara i veckan uppdagades en massgrav med 49 mördade i gränsstaden Reynosa. Konfliktsloten Collin besökte staden strax innan den här upptäckten. Men började på andra sidan gränsen i vapenaffären i McAllen, Texas. The has to måste out den här formen. He has to all of these here. Eric Kruger visar formuläret som alla kunder måste fylla i innan de går ut ur hans affär med ett vapen i väskan. Är du dömd för något brott? Är vapnet menat för dig själv? Det är ett enda papper med ruter som ska kryssas i. ja eller nej. Any of these questions, if he answers them wrong, can will prohibit him from purchasing the gun. But what if I come in? And I fill out all of this right, and then I would just take my gun and go across the border and sell it to somebody there. You can do that. You can do that. But, But it's illegal and very illegal. But that must be happening all the time. Mm, probably so. Eric Kruger är mycket väl medveten om att de vapen som hänger överallt på väggarna i hans affär i Norra McLaren mycket väl kan hamna på andra sidan gränsen i Mexiko bara några kilometer härifrån. So you're not you know, you don't feel bad about that? No, not at all. What for? I mean, Car, because that's our freedom. I want to be able to own a gun to defend my family, myself and my freedom. Erik Krugers Lösning på hur man ska stoppa våldet i Mexiko är inte att skärpa vapenlagarna här i Texas, utan att legalisera vapnen där på andra sidan gränsen, så att vanliga medborgare kan försvara sig mot narkotikakartellerna. I sorry, but there are a lot of good people in Mexico that deserve to be able to defend themselves. And they need their freedom to own weapons. Det är bara några dagar sedan 43 män och sex kvinnor hittades mördade vid en vägkant utanför stan Reynosa, precis på andra sidan gränsen. Ett meddelande skrivet på asfalten bredvid kropparna tillkännagav att det var knarkkartellen Zetas som mördat personerna som var halshuggna och lämlästade. Och, säger Eric Kruger... Om du nu vill förbjuda skjutvapen så kanske du borde förbjuda svärd, motorsågar och köksknivar också. Eller? är Det är Vad vi do? off i Jag var här för att prata med mina klienter. En stund senare står jag i hissen på väg högst upp i McAllens domstolsbyggnad. På åttonde våningen ligger rättegångssalarna, men dit in får min mikrofon inte följa med. Here at right? uh, no, no, no, I, I... Där inne ska en slutplädering precis börja. Ett dussintal unga män, några bara 16 år gamla, står åtalade för att ha köpt och smugglat vidare vapen. De sitter i ett träbås med handfängsel och leds en och en fram till domaren för att förklara sig. Det känns precis som en sån där amerikansk kriminalserie man ser på tv. Domaren suckar och konstaterar att männen inte har någon skam i kroppen, ingen moral, och dömer dem sen till flera års fängelse. De som är mexikanska medborgare döms dessutom till livstidsutvisning. De tre bänkraderna bakom mig är fulla med mammor och flickvänner som gråter. And, uh, I den här fallet var det många handguns, nästan 9 mm. Jag tror att vi har bråd med en del av en kärlek. En stund senare sitter jag inne på Steven Schemmels kontor ett par våningar längre ner. Han var åklagare vid rättegången jag just var på och är inte förvånad över att alla åtalade fälldes. Men var de runt hundra pistolerna och automatvapnen som männen smugglade finns idag, det vet Steven Schemmel inte. Bara att de är någonstans i Mexiko. We can only... Det är inte vår uppgift att hitta vapnen vi åtalar bara männen för att ha ljugit när de sa att vapnen var för eget bruk säger Stephen Kemmel på väg ut i hissen frågar jag om han inte blir trött på att se samma sak hända om och om igen. Samma män med samma spanska efternamn som står åtalade för samma brott. Är du svårare av att jobba med dessa fall? Nej, jag älskar skrattar så jag hämtar. Så för mig får jag prata med det som jag älskar. Nej, säger Steven Shammell. Jag är jägare själv och gillar att skjuta. Så, så jag får jobba med sånt jag tycker om. Hej Så jag gå till Sen tar han hissen upp till nästa rättegång. Och jag själv tar en taxi till bron som förbinder Macallen med stan på andra sidan gränsen. Reynosa. Det visar sig att taxichauffören Juan själv är därifrån. Men han flydde över till USA för några år sedan. Over here in the Juan berättar att han blev hotad och misshandlad av knarkkartellen Los Zetas, En av de två karteller som kämpar om kontrollen över Reynosa. Fyra tungt beväpnade män bröt sig in i hans hem mitt i natten. Och om jag någonsin flyttar tillbaka till Mexiko så kommer jag skaffa mig en pistol säger Juan, och en hund. If I ever stay there I'm going to have a gun right next to me and I'm going have a dog with me. But it's illegal to, to carry guns to Mexico though, isn't it? But you can do it anyway? Uh you don't supposed to gun. You don't have it's you're not supposed to have, a, it's you don't supposed to have a gun in det är guys, they olagligt för privatpersoner att bära vapen i Mexiko, men jag tänker köpa ett ändå, säger Juan. Om losetas kommer igen och försöker döda mig så vill jag i alla fall kunna döda en av dem först. Många mil 18 Annabelle rotar i högarna med tidningar som ligger i driver inne på hennes kontor. Rubrikerna skriker ut nyheter om massgravar, mördade migranter och militära framgångar och skriker ut nyheter om massgravar, mördade migranter och militära framgångar och bakslag. Annabelle är journalist på en av Reynosas dagstidningar- vilken vill hon inte att jag ska säga. Inte heller vad hon heter i efternamn. Det får sin förklaring en stund senare- när Annabelle och hennes kollega Daniel- tar mig med på en rundtur i stan. Vi har tagit bort våra namn från artiklarna och från hemsidan- och vi skriver väldigt sällan om knarkkartellerna. Det är för farligt. Journalister mördas varje månad i Reynosa. Om jag skriver något de inte gillar så tar det bara 5-6 timmar innan de kommer och letar efter mig, säger Daniel. Det är väldigt svårt. Om mm. jag kan skriva något nu, men jag tror att det dör mer än fem, sex timmar när jag kommer att mig för att skriva något. När Mexikos nu avgående president Felipe Calderón kom till makten för sex år sedan så lovade han att en gång för alla stoppa droghandeln som plågat Mexiko i många decennier. Calderón deklarerade krig mot narkotikakartellerna och fick över en miljard dollar i militärt bistånd från USA. Sedan dess har 50 000 människor dött i knarrkriget och kartellerna verkar hela tiden få tillgång till fler och tyngre vapen. Allt ifrån granater och automatkarbiner till flygplan och helikoptrar. Och kanske se si se ha molestado, hur ska man säga, komo retirado. O har cambiado de partido porque no le gustó Och säger Daniel, nu är de flesta trötta på våldet, särskilt vi som bor här uppe vid gränsen. Det är här det som är värst. Vi kan ju inte längre leva vanliga liv. Alla jag känner har någon gång fastnat i en skottlossning. Kommer du ihåg den där gången jag fastnade mitt i en skottlossning frågar Annabelle och berättar sen skämtsamt om hur hon slängde sig ner på golvet vid ett rödljus medan skottsalverna ven utanför. Jag hade mitt presskort med mig och var livrädd för att de skulle förstå att jag var journalist, säger hon. Jag frågar hur det känns att de vapnen antagligen kom från andra sidan gränsen ditt varken Annabelle eller Daniel får visum för att åka. Där, där journalister vågar vara journalister och skottlossningar mest hörs ute på skjutbanan. Det blir tyst i bilen och Annabelle säger sen att vapenhandeln tillhör de ämnen som hon inte vill prata om. Hon är alldeles för rädd. Vi har färd att prata om armar. Daniel berättar efter en stund att han har en barndomsvän som precis hamnat i fängelse för vapensmuggling. Jag har en vän som precis hamnade i fängelse. En vän som var med mig i skolan. Han var med i vapensmuggling. Men med vapensmuggling? Han arbetade med muskler. Men på floden? Armas? floden? På floden? På floden? På floden? På floden? På floden? På floden? På På floden? På På río? På floden? På floden? por el På floden? På floden? På På han arbetade åt Los Etas, smugglade vapen över floden, berättar Daniel. Det är sent när de släpper av mig vid bron över till USA, samtidigt som Mexikos nationalsång spelas i bilradion, precis som varje natt när klockan slår tolv. <skratt> när jag går över bron tillbaka till Macallen så spanar jag ut över Rio Bravo. Starka strålkastare lyser upp det bruna vattnet och några få gränsvakter syns längs flodkanten. Hur många vapen kan man egentligen transportera i en liten båt om den inte ska upptäckas, tänker jag. Och det måste ju behövas en otrolig mängd båtar om alla vapen som hamnar i händerna på Losetas och de andra knarkkartellerna ska smugglas den här vägen. Men så är det givetvis inte. Remember one thing: when you see a photo up of, of guns and helmets and that they seize from this individuals or whatever the cartels, if you look at the 40-mic mike, mike grenade, those are all U.S. military issue. De är uppmärksamma, men det är usa Alla av dem. Så det är så det är Celerino Castillo häller upp svart kaffe och säger åt mig att inte vara naiv- när jag frågar om hur det funkar med smuggelbåtarna på floden. Det är morgonen efter besöket i Mexiko- och vi träffas på en sunkig pannkaksrestaurang i centrala McAllen- Celerino är för detta narkotikapolis, arbetade i många år för DEA, statliga Drug Enforcement Agency, både i USA och i olika latinamerikanska länder. Nästa gång du ser ett sånt där foto i tidningen på vapen som mexikanska myndigheter har hittat i knarkkartellernas gömmer, titta då noga. Så kommer du se att det är granater, hjälmar och vapen som USAs regering sålt till den mexikanska militären helt lagligt. De kan du inte få tag på i någon vapenaffär här omkring, säger Cellerino Castillo. Förra året när USA:s kongress inledde ett arbete med att spåra alla de vapen som sålts eller getts i militärt bistånd till Mexiko de senaste åren, så gick 75 procent av dem inte att hitta. They're gone. They can't find them. Oh we lost them. Oh, you know, we this man, They sold them all to the cartels. Look. Det more now than there ever has been, whether it's guns or drugs or whatever. And it's over into the korruptionen inom den mexikanska militären är värre än någonsin. De säljer helt enkelt vapnen vidare till kartellerna, säger Celerino Castillo, och lägger till att korruptionen också spritt sig till den amerikanska sidan av gränsen. I fängelset Latona i södra Texas sitter bland annat en FBI-agent, tre narkotikapoliser och flera vapeninspektörer. Dömda för att själva ha sålt vapen till kartellerna eller låtit sig mutas. We had the Anledningen till att Celerino Castillo vet det är för att han satt där själv i två år- dömd för samma brott. Han sålde vapen illegalt åkte runt på olika vapenmässor och sålde till alla möjliga. Han behövde pengarna så vem som köpte och varför det brydde han sig inte så mycket om. You jag har okay. He pulls out a lot of money and starts paying for the guns. when he pulls out that that mm -hmm. money, how, how do you feel about that? I mean Well, I feel that he's probably a gangbanger or, or you know, they wanna buy the guns. So you sell it to them, uh, legally. Jag misstänkte ofta att jag sålde till kartellmedlemmar. Det kom in män med suspekta tatueringar och fullt av kontanter och köpte massor av vapen, säger Cellerino Och det vapen som kartellerna oftast frågade efter var en belgisk pistol, FN 57 7 Den belgiska pusten är en väldigt välfattig pusten. Men på sidan av den pusten har det en liten plåt med en serialnummer på den. Så allt de gör är att The plate on it and FN57 är den enda pistolen med 21 kulor som du inte kan spåra, säger Celerino Castillo. Alla vill ha den pistolen. And that's enda pistolen. Den got en 21-round shot. Det är väldigt danger weapon because it's very fast velocife on it. And everybody wanted it. Because of that. you couldn't trace the gun. Ju längre tid jag pratar med Cellerino- ju mer undrar jag över hur allt hänger ihop. Gränsen som ofta framstår så tydlig- mellan den vita, legala och den svarta, illegala vapenhandeln- suddas ut. Allting blir en enda grå soppa. Vapenförsäljarna i Macallen med sina ikryssade formulär- som tonårskillarna i rättssalen ljugit när de fyllt i. De livrädda journalisterna i Reynosa- President Obama som varnat för att våldet i Mexiko kan spilla över gränsen och drabba USA om inte den mexikanska regeringen gör något åt korruptionen. Och så Mexikos president Felipe Calderón som tidigare i år lät resa en stor skylt precis vid gränsen mot USA med texten «No more weapons» för att propagera för striktare amerikanska vapenlagar. Samma Calderon vars regering köpt över 60 000 pistoler och automatgevär från USA de senaste tre åren. Och samma Obama-administration som försett Mexikos militär med granater, helikoptrar och militärflygplan för en miljard dollar. Och Celerino Castillo han bara ler snett när jag anklagande frågar hur många mexikaner som kan ha dött av kulor från vapen som han har sålt. Han känner precis som alla andra i den här gråsoppan inget ansvar och ingen skuld. Men do you feel at all responsible in some way for no. the violence over there no. for selling guns? No. No, not at all. How? How is that possible? Well, because uh, I didn't have a license. Come on. I'm going to serve 37 months because I didn't have a license to sell guns. You know, that If some of the guns were sold, I really don't know if some of them were or were not. But you know what? That's irrelevant. Because when you look at the big picture, it's our government that's selling a large amount of weapons into Mexico. Whether they want to call it uh, uh, supporting the paramilitary people down there to fight the cartels or fight the drug trafficking or or whatever. Ja. Ser man till den stora bilden är den amerikanska regeringen som är den stora leverantören av vapen till Mexiko. Sen att de säger att de hjälper till att beväpna poliser eller paramilitära styrkor för att bekämpa knarkarteller spelar mindre roll, sa Celerino Castillo. Före detta amerikansk narkotikapolis och dömd vapensmugglare till konfliktslotten Collin över kaffet och pannkakorna på café i gränsstaden McAllen, Texas. Och de populära belgiska vapen Castillo berättar att mexikanska kriminella efterfrågare tillverkas i en fabrik som också säljer mycket på annat håll. De här judarna med TV-bilder kablades ut från den libyska stadens Sirte den 20 oktober förra året. Libyska rebeller håller upp en gyllene, vackert graverad 45 kaliber pistol av märket Browning. Mannen med den gyllene pistolen, Muammar Gaddafi, hittades gömd i ett avloppsrör av betong och misshandlades och sköts till döds. Om man studerar bilden av den gyllene pistolen närmare kan man se att det står Made in Belgium på den. Den är nämligen tillverkad av samma fabrik i Liège i Belgien som alltså gör de mexikanska knarkkartellernas favoritvapen. Historien om hur den här pistolen som en del av en stor vapenleverans kom i Qaddafis ego har sedan bilderna spreds över världen skakat Belgien och satt europeiska vapentillverkares skuggvärd av handel med tvivelaktiga regimer i skarp belysning och också belyst de icke-önskade farliga konsekvenser som den här handeln kan få för en hel regions stabilitet. Konflikts Ivar Ekman åkte till Belgiska Lieres tillsammans med journalisten Damien för att ta reda på mer och började sitt sökande vid alla vapens början i Smedjan. I en skolsal med höga fönster, långa bänkar och vassa verktyg står ett gäng unga män och filar på gevär. Det här är sista årseleverna, förklarar Pierre Dom, lärare på vapensmidarskolan Lyon-Mignon i Liège. Deras examensprojekt är ett eget gevär som de gör helt för hand, En av dem är Julien. Som berättar att han jobbat i ett och ett halvt år på sitt gevär. Julien berättar att det är en dubbelpipig stutsare han gör som han själv ska använda till att jaga med. Och han förklarar att skolan är perfekt för honom, eftersom vapen är det han gillar. Det är mitt stora intresse, så den här skolan är perfekt, för då kan jag jobba med vapen sen, säger Julien. Vi går in i en lite lugnare skolsal som är tom så nära som på en elev som blir utskälld av sin lärare. Not, uh, okay. <laughs> Och Pierre Dom förklarar att Liège i mer än tusen år varit en av Europas viktigaste städer för vapentillverkning. Oh, it's a long time in Liege. We to make guns, we make uh, Först gjorde Georges berömda vapensmedjor pilbågar och rustningar innan man började med skjutvapen berättar Pierre Domb. Men idag är det svårare att hitta jobb för eleverna. Ja, med ett undantag förstås. Det uh, it's very difficult to be a gunsmith and the student uh, don't find uh, jobs here. Mm. Uh, but yes, a gestion because det this is a, a very big uh, industry. FN Herstal är en mycket stor industri säger de som ger många jobb till gers. Men vapenindustrin är kontroversiell säger jag något som vi i Sverige märkt på sistone. Mm säger Pierre de. Vi är belgien med. Guns cause controversy in Sweden we've recently had a big scandal about Saudi Arabia. Like in Belgium the FN but uh, the meaning problem is that if you don't sell uh, the over one sell the Chinese well. Uh, uh, FN-Herstal har också hamnat i trubbel, säger Pierre Dum. Men om inte vi säljer våra vapen, så kommer någon annan göra det, som kineserna eller ryssarna. Innan vi skiljs åt knuffar min följeslagare, den belgiska undersökande journalisten Damien Splitter, med i ryggen. Fråga om Gaddafis gyllene pistol, säger han. Yeah, Gaddafi's golden uh, yes. gun. No, it was uh, yes, at the FN. but it was a present. It's not inte Right. So it's you see uh, it was just en uh, uh, apparat. Ja. quoi. Yeah. It's not uh he don't make the war with this. But was it was it engraved by someone who studied here? His name is IFN Lalmo. Yes, yes, I know. You know him. Know him. He worked at the FN. workshop. Did, did here? Hmm? He yes. Yes. Ja, den gyllene pistolen. Den tillverkades på FN Herstall, mm. säger i Dom, av en tidigare student härifrån skolan. Jag känner honom men det var bara en apparat en present. Den var inte farlig. är ett false problem because uh, it was a present with uh, another um, annan of a lot of no, guns and you know it's a current that when a country buy a lot of war uh, this type of uh, det är så man gör. När ett land köper mycket vapen som Libyen gjorde så ger man en present av det slaget, avslutar Pierre Dom. Okay. Bye bye. Vi lämnar skolan och sätter oss i Damien Spliters bil. Damien har skrivit flera avslöjande reportage om FN Hestals affärer i Libyen. Medan vi kör genom Liège, bort mot FN Hestals fabrik i utkanten av stan, berättan om en makaber händelse som inträffade här förra året. I think you see this place there? At the Just in front of yeah. From that mistaken that's plus on And on the 13 th of December 2011 there was a shooting here. Um, a guy opened fire on a, you know on people and he killed something like six people I think. Last year? Yeah. När vi kör Förbi ett torg i centrala Liers pekar Damien ut genom bilfönstret och berättar hur en man den 13 december förra året attackerade julshoppande Liège med handgranater och en automatkarbin och dödade sex personer. Vapnet han sköt med var en FN FAL, ett vapen tillverkat här i Liège. Och fortfarande vet man inte hur han fick tag på det. Men en sak är säker, säger Damien. Vapnet var lagligt från början. Weapons are always sold take the first exit at the roundabout legally at first and then it turns illegal, you know what I mean? in 10 years, 20 years, 30 years, 50, 80 years. They are still, there, they are still used. They are not in the hands that they were intended At first, you know, They were not doing the things they were made for. Vapen säljs alltid lagligt och sen blir de olagliga. Efter 10, 50, 80 år hittar man dem i helt andra händer än de som skulle ha dem från början, säger journalisten Damien Splitter. Trots vår envisa GPS har vi svårt att hitta FN-Herstall. Men till slut kommer vi fram till fabriken bakom höga grindar på en trång gata. Men längre än till grindarna kan vi inte komma. FN-Herstall vill inte släppa in oss och vill inte heller svara på några frågor om deras affärer med Libyen när jag ringde och bad om en intervju. Så istället får Damien Splitter berätta vad han hittat. En 2008. FN star uh, broke a broker deal with the Gaddafi regime Det um, var för for roughly 12 million euro av små arms from you know 57 handguns F2000 Det var 2008 som statligt ägda FN Hästall slöt ett avtal med Gaddafis regime om att leverera toppmoderna handelvapen till ett värde av 12 miljoner euro bland annat den 57 som de mexikanska kartellerna tycker så mycket om men redan från början fanns där tveksamheter. Inte minst anledningen till att Herstal fick tillåtelse att exportera till Libyen. Officiellt skulle vapnen användas för att skydda libyska humanitära konvojer med mat till Darfur i Sudan. Men det fanns mycket skumt med den förklaringen, säger Damien Splitter. Det things that don't match in that story first of all um those weapons were made for a special brigade a special unit in the in the Libyan army uh, the 32nd brigade that was headed by um Khamis uh, Khamis Gaddafi one of the son of of the of the dictator um and that unit was very well known in Libya for torture and um <laughs> Vapnen skulle till den 32 brigaden- en specialstyrka under befäl av Kadhaffis son Chamis, som var känd för sin brutalitet. Men trots alla frågetecken gavs tillståndet- och vapnen skeppades till Libyen under 2009. Två år senare kom den arabiska våren. Kadhaffis vapenlager öppnades och plundrades- och när regimen fallit åkte Damien till Libyen- för att ta reda på vad som hänt med Herstalls vapen. Ätt det vapen? Jag har fanns dem, ja. Någla av dem. Jag i handgen av de ex rebellos. You know? Och Damien hittade vapnen Everywhere. överallt. De användes till allt möjligt, förutom det som ursprungligen var tanken att skydda humanitära konvorjer. Jag um, fannade en annan öppen i Ajdaber, i det Öst um in the hand of a man who said that he found this weapon when they captured an assassination team uh, who was targeting high-ranked uh, individual in the in the in the rebel ranks you know because this weapon was with a noise suppressor and everything like this it's kind of surprising when you know that those weapons were sold officially to protect um humanitarian convoy um heading to Darfur en man i Ashdabia i östra Libyen berättade att Gaddafis fruktade dödspatruller använde härstallsvapen, en P90 med ljuddämpare. Och nu finns också misstankar om att vapnen spridits bortom Libyens gränser, till Mali och Sudan och andra länder i regionen. Damien Spreter berättade att inget hänt i Belgien men en följd av hans avslöjanden. Ingen har avgått, ingen har sparkats och inga regler har ändrats. Men nu håller ett ännu större problem på att segla upp för den belgiska vapenindustrin. Och precis som i Sverige gäller det försäljningen av vapen till en av Herstals storkunder. Saudiarabien. Recently we had Qatar and Saudi Arabia saying that they wanted to give arms to the to the Syrian rebels this time. Um, but when we know that Saudi Arabia is the second biggest um customer of FN Herstal right after the United States, um, there could be a problem because Både Qatar och Saudiarabien har sagt att de vill förse rebellerna i Syrien med vapen, säger Damien Splitter. Och Saudiarabien är FN Herstalls andra största kund, efter USA. Så risken är stor att det är belgiska vapen som skulle skickas till Syrien. Vilket strider mot de kriterier som EU satt upp och som hela den europeiska vapenindustrin ska följa. Men... Vad skulle hända om man helt stoppade exporten till länder där regelverket säger tydligt nej? Skulle inte vapnen, som läraren Pierre Dom sa, ändå säljas av länder som Kina och Ryssland? to you. Jag lämnar Liège och åker till Bryssel där jag träffar Niels Duquet, Forskare på det flamländska fredsinstitutet med djup inblick i både belgisk och annan europeisk vapenexport. Vi ses på ett café nära centralstationen och jag frågar om Europa med alla sina regler egentligen är bättre än de andra stora våtlandexportörerna. How would you say you, Europe compares to the other ones? It's difficult to say. Um, about China we know very little. Uh, it's very secret. Even Russia it's difficult to know what's true and what's not true. Uh, but when we compare to the United States, it seems at first that we have more of an ethical position. Vi vet väldigt lite om Kina och Ryssland, men om vi jämför med USA så är vi bättre på pappret med etiska kriterier och mänskliga rättigheter och återexport och annat som ska följas. USA exporterar till sina allierade. Punkt. säger Nils du men betyder det att vi är bättre än dem? Så är vi bättre, kanske bit, andra uh, hand, kanske det mer hypocrit, så det är en Så vi kan inte att Europa är bättre än på officiella Det av är att Kanske är vi i Europa lite bättre, men framförallt har vi mer dubbelmoral. Vi har visserligen regler men våra regeringar bryter mot dem och mycket händer som vi inte känner till. Och när det väl kommer fram så motiveras det av realpolitiska eller ekonomiska skäl. Då kommer reglerna i andra hand. Men tror då Nils Duque med tanke på vad som hänt i både Belgien och i Sverige att det alls går att hitta en balans mellan etik och moral och ekonomi och politik i vapenhandeln. It's a very difficult balance. If it is possible, it's very difficult. Um, FN Herstal is a very clear example of that. It's, it's in Herstal, it's in the Liège region. It's a region with a lot of unemployment. Um, but the factory on, on itself provides uh, labor for two thousand, 1,200 thousand persons, which is significant in that region. So for, from a local perspective, it's very important to keep that factory running. On the other hand, if you see where those weapons eventually end up, It's almost not ethical to keep the company running. Det är en svår balansgång. Å ena sidan sysselsätter vapenindustrin i, i övrigt kristrabbade regioner som den där lers ligger tusentals personer, jobb som behövs. Men om man å andra sidan ser till var vapnen som görs där till slut hamnar, då är det knappast etiskt korrekt att fortsätta produktionen, sa Nils Ducé, vapenexportforskare vid Flamländska fredsinstitutet i Belgiens huvudstad Bryssel. Och det politiska dilemmat, å ena sidan lokal sysselsättning och ekonomi, och den andra sidan etik och rätt, har gjort att så mycket av internationell vapenhandel sker under hemlighetsmakeri till kunder och med metoder som vare sig industri eller politiker vill skylta med. En skuggvärld kallas den i en aktuell bok, som uppmärksammats mycket internationellt och blivit ett verk många nu refererar till när det gäller vapenhandel, boken The Shadow World, Inside the Global Arms Trade är skriven av Andrew Feinstein som i över ett decennium forskat i världens alla vapenaffärer. Jag sökte först Feinstein i London där han idag bor men jag får tag på honom långt därifrån i Kapstaden i Sydafrika där Feinstein ursprungligen kommer ifrån. Michael, it's Andrew here. Can you hear me? Yes, I hear you fine. Sorry, let me just ask them just to put down the other phone. Hold on. Okay. Gail, could you put down the other phone please? Okay, thanks. Andrew Feinstein's arbete och bok har gjort honom till en global celebrity. Och när jag ringer förbereder han ett föredrag för den sydafrikanska presskåren. Hi. Hi, Andrew. Uh, I hoppas inte att det är blev too much. No, no, not at all, not at all. I'm just preparing to go and give a talk. Stora vapenaffärer och konsekvenserna för landets demokrati ska Feinstein alltså tala om senare, både i Kapstaden och senare i det här inslaget. Men först något som Andrew Feinstein vill betona efter mer än ett decenniums ingående undersökningar i olika slags vapenaffärer i olika delar av världen. First of all, there is no highly regulated arms trade in Sweden or anywhere else. In some countries, and the U.S. and Sweden would be two obvious examples, there is on paper a very strict regulatory environment. But in terms of the way that it's implemented, uh, regulation is often overlooked, completely ignored. So I don't believe... I mean, I've been researching this area for over 11 years now, and I still have not come across a deal that I've investigated thoroughly Where there is not some of Efter alltså mer än 11 års undersökningar har Feinstein inte funnit en enda vapenaffär som inte också byggt på olagliga eller regelstridiga handlingar. I vapenhandelns värld, den Feinstein kallar skuggvärlden, flyter legalt, illegalt. Stater och de vapenhandlare de ibland kallar kriminella, ja, allt det flyter ihop. These companies and our governments use a whole lot of the worst of the illegal or illicit dealers. The Americans constantly use illegal dealers who has been involved in the most awful arms deals over the past 40 years, but is a contractor to the U.S. Department of Defense, USAID, and various large American defense companies. Feinstein har i sin bok gått om exempel på hur vapenhandlare som ena dagen är kontaktmän, konsulter, underentreprenörer och mellanhänder i USA, Sveriges eller andra EU-länders vapenförsäljningar. Hur de männen nästa dag är efterlysta eller anklagade som kriminella vapenhandlare för icke-sanktionerade affärer som kallas olagliga. Andrew Feinstein säger att det är ett uttryck för att all vapenhandel egentligen är helt oreglerad. Att de regler som ställs upp, som till exempel EUs gemensamma ståndpunkt för vapenexport, en uppförandekod för EU-länders vapenhandel, bara är av retorisk betydelse, men inte betyder något i praktiken. Och inte minst gäller den här dubbelheten Sverige, hävdar Feinstein, som ägnar ett helt kapitel i sin bok åt vad han kallar The Swedish Paradox, den svenska paradoxen. Att Sverige har en ovanligt hög svansföring när det gäller att verka för regler för vapenexport. Regler som Sveriges företag och regering lika lätt går runt när det vankas affärer med vapen, säger Feinstein. Och han berättar om ett möte med en företrädare för ISP, den svenska myndighet som ska kontrollera svensk vapenexport. Feinstein frågar om Sveriges engagemang för de EU-regler som Sverige själv drivit på. Som att inga vapen ska säljas till länder med stora socioekonomiska behov. He just att oh, artikel 8 är väldigt så we just ignore it. Jag kunde belie what he varing till mig. Så so jag tänker att the paradox is, is, is something that is revered on an almost daily basis. Värs, ius gemensamma ståndpunkt om att inte sälja vapen till fattiga länder, att ja, den är så svår att tillämpa så vi struntar helt enkelt i den regeln som företrädaren för den myndighet som ska kontrollera svensk vapenexport ISP. Allt enligt Andrew Feinstein som först då förstod hur långt den dubbla agendan går i Sverige. De av Ekot avslöjade planerna på en svensk stöd vapenfabrik i Saudiarabien passar in i mönstret. Trots att landet enligt Feinstein, har korruption som främsta adelsmärke och är en regional stormakt som sprider vapen till konflikter i grannländer, och till och med själva intervenerar med vapenmakt mot oppositionen i Bahrain, så vill Sverige exportera. Because Saudi is seen as supportive of the United States, we give it more weapons than it can use. And this is the regime that Sweden is now supporting, which I find absolutely appalling and goes back to where we started, which is this notion of a Swedish paradox in the way that it operates in the arms trade. Att Sverige planerar för ytterligare vapenaffärer med Saudiarabien tycker Andrew Feinstein är helt enkelt upprörande. Sveriges och som vi hörde tidigare Belgiens försäljningar till Saudiarabien är exempel på att vapenhandeln går före andra intressen som Sverige, Belgien och andra EU-länder framhåller annars. Nämligen främjan av demokrati och stabilitet i regionen. Både de svenska och belgiska planerna anser Feinstein också är exempel på den extrema kortsiktighet som präglar besluten om vapenexport. På grund av alliansen mellan vinstsugen vapenindustri och politiker pressade av tillväxt- och sysselsättningskriser blir bakslagen och bumerangeffekterna många, säger Feinstein. Muammar Gaddafis Libyen är ett exempel, och det rördes inte bara om de belgiska vapen. Vi redan hört om. You know, if you look at the case of Libya, NATO member states sold Gaddafi billions of dollars worth of weapons, so much so that he didn't even have the personnel to use most of the weapons. So an enormous number of them were stockpiled, and during the transition, those warehouses were very quickly ransacked both by people loyal to Gaddafi and by the rebels, and literally within a matter of weeks found their way Onto the black in arms. När Gaddafi gjorde avbön och togs till nåder igen i början av 2000-talet belönades det med en lång rad möjligheter att köpa vapen från europeiska länder. Detta trots att säljande EU och NATO-länder visste att Gaddafi varken hade kompetens, personal eller användning för vapenarsenalerna. Och under upproret i Libyen töms så vapenlagren av både Qadhafi-anhängare och rebeller och säljs på svarta marknader runt om i Mellanöstern och Afrika. En rad konflikter hämtar förnyad eldkraft byggd i väst ur diktaturens vapenlager. Så you hade this extraordinary situation where the NATO countries were having to bomb and destroy some of the equipment that they themselves had sold to Gaddafi in support of the rebels and at the same time you even had things like manpads which are quite light transportable surface to air missiles being sold on the periphery of libya and egypt for next to nothing and anybody who could put together a bit of money could go and buy themselves one. vem som helst Utrustad med en välfylld plånbok kunde köpa allt ifrån handelvapen till avancerade, lätta missilsystem vid libyska egyptiska gränsen, säger Feinstein, som följt affärerna noga. Vita vapen från väst blev, precis som vid den amerikansk-mexikanska gränsen, mycket snabbt svarta vapen. Och återigen riskerar vapenhandeln stabilitet och fred genom att vapnen hamnar i fel händer, hävdar Andrew Feinstein. Men kanske ändå allvarligare är vapenhandelns korrumperande verkan säger Andrew Feinstein. Feinsteins hemland Sydafrika ser han som ett tydligt exempel. The extraordinary democracy av Nelson Mandela has really been thrown off kilter by the global trade in arms. The South African deal in which we spent 10 billion dollars on weapons that we've never needed, that we barely used, so we bought 26 Gripen's 12 Det var bland annat den stora affären med 26 svenska jaskripen som förstörde delar av den unga sydafrikanska demokratins institutioner, menar Andrew Feinstein. I egenskap av ung ANC-medlem, folkvald och ordförande i parlamentets grupp för att utreda affären, bevittnade han hur ledande ANC-företrädare gjorde allt för att förhindra demokratisk insyn, skyddade varandra och införde rättsvidriga regler. Allt för att förhindra upptäckt av de mutor som enligt Feinstein är regel snarare än undantag när det gäller internationell vapenhandel. What $300 million dollars of bribes were paid on the deal to the defense minister, his political advisor, the head of procurement in the defense force, the head of the defense force. And what happened in that deal really created a template for massive corruption scandals that continue until this day in South Africa. And, co and the ANC was prepared to undermine the very institutions of democracy that they themselves had fought for. In order to that this didn't Enligt Feinstein skapade Saabs och Europas största försvarskoncern, BAEs affärer med Sydafrika, själva mallen för de korruptionsskandaler som fortfarande skakar landet. Först så sent som för ett år sedan erkände Saab för första gången att mutor utbetalts, men man skyller på affärspartners. Och efter ett decennium av fördjupade studier i andra affärer tycker sig Andrew Feinstein se vapenhandelns deformerande kraft i många andra länder också. I'd seen just how destructive it could be. I then when I left South Africa and developed this network of people working on the trade globally realized that what happened in South Africa happens all over the world. Det som hände i Sydafrika är att demokratin deformerades av korruption som ett resultat av vapenköpen. Och att vapnen slukade medel som skulle behövas till annat. Ja, Det händer överallt i hela världen, sa Andrew Feinstein, författare till den aktuella och mycket omtalade boken The Shadow World – Inside the Global Arms Trade. Hela intervjun om Feinsteins mer än 11 år långa undersökning av internationell vapenhandel och dess ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser kan ni lyssna till eller ladda ner som poddfil via vår hemsida wwwsverigesradiose p konflikt Och där hittar ni också och kan ladda ner hela intervjuerna med den belgiske journalisten Damien Spriters- som avslöjade Erstalts vapenaffärer- och med vapenexportforskaren Nils Ducé- vid Flamländska fredsinstitutet i Bryssel. Kontakta oss kan ni göra via vår e-mail- konfliktsnabela.sverigesradio.se- eller via vår Facebook-sida. Producent och resande reporter idag var Ivar Ekman. Tekniker Cecilia Klogman. Jag heter Mikael Olsson.